hondjes wat net aan op lap aan op lap aan op lap hondjes hondjes en op lap weer lach die hele dag deur die kankies is moos ver hulle bang ver hulle bang ver hulle bang die kankies is moos ver hulle bang want die hondjes wil hulle bang Hoontjies wat net aanhoog blab Aanhoog blab Aanhoog blab Hoontjies is, hoontjies en al blab weer Lach die hele dag door Ja hulle wil al die haasies ja Die haasies ja Die haasies ja Ja hulle wil al die haasies ja Ja, dit doen hulle al te graag Hoontjies is, hoontjies Baie, baie dankie daar aan groep 2 wat elke week ons programfonds inlei, hoentjies is hoentjies, wat elke donderdag, uh, so by, wel elf uur, uitgesaai word, en waar ons dan specifieke honderrasse sal bespreek vir die volgende ongeveer 1 uur. Nou, na laasweekse program, vertrouw ek dat die Maltese eienaars hulle honden beter sal verstaan en waardeer. En natuurlijk, die Maltese wat saam geluister het, hulle sal nou hulle eienaars ook beter verstaan en waardeer. Hierdie week beweeg ons aan na nog een kameraad, of dan een gesinshond, en ons gaan gesels oor die pag, sy oorsprong, basisse gedrag, goeie punte, slechte punte, basisse benodigheerde, byweel is al in pad, algemeene skete, opleiding, en al die soort dinge, wat elke pak wens, sy eienaar het van hom geweet. Maar, ons kopjes af met een musiekstuk. Ons luister na Simon en Garfunkel en hulle sing The Boxer. Just a poor boy though my story is seldom told I a squa in my resistance for a pocket full of mumbles such are promises All lies and che still the man hears what he wants to hear and disregards the rescue. ons gesing het van die bokser. Nou, uh, ja, dit is een goeie idee. Ek denk so in die volgende twee weke sal ons by die bokser rond uitkom. Maar vandag praat ons oor die pug. En, uh, ja, ek dink, daar gaan een paar probleme wees met die internet uh, uitsending vandag. So jylle gaan aan en af, maar die, uh, die potgooi, wat ek sal save, sal ek dan op uh, Facebook vir jylle sit, laat jylle die jylle program duidelik kan hoor Nou, ons begin met die geskienis van die Pugs. Pugs het sy oorsprong in China en datteer uit die Han dynasty van 206 jaar voor Christus tot 200 jaar na Christus. Sommige historie sê glo dat hulle verwand is aan die Tibetaanse Mestiff. Nou, die Tibetaanse Mestiff, as julle omkyk, is een verskriklike groot uh, want hulle is waardeer dier die keizers van China en het in liekse omstandighede gewoon en was soms selfs dier soldate bewaak. In die laaste 1500s en vroeg 1600s het China met Europese lande begin een handeldruif. Na verneemwoord het die eerste pugs wat na Europa gebring is gekom met Nederlandse handelaars, wat die ras een mopshond genoem het, een naam wat vandag nog op partijplekke gebruik word. Pugs het uh, vinnig dat uh, die gunsteling van koninklijke huishoudings geword in Europa en een rol gespeel in die geschiedenis van baie van hierdie families. In Holland het die pug een uh, amtelike hond van die huis van Oranje geword, nadat die pug na bewering die lewe van William, prins of Oranje geret het door om een waarschuwing te gee dat die Spanjaarde in 1572 naderkom. Dit is bekend dat swartpugs in die 1700s ontstaan het, omdat hulle die beroemde kunstenaar William Hogarth, a pug enthousiast was. Hy was a swart pug en a baie ander in sy beroemde skilderije uitgebeeld. In 1785 het Goya ook pugs in skillerie uitgebeeld. Na mate die pug sy gewildheid dier Europa verspreid het, het dit verskillende name in verskillende lande gehad. In Frankrijk is dit Carlin genoem, in Spanje Dugolo, en uh, Duitsland Mops, en Italië Gagginlino. Gaggin Hierdie hey, hier, vreemde uitsprake Uh, ek was seker maar net vir Afrikaans bedoel. In die vroege 1800s is Pugs as ras gestad, gestandardiseer met twee lijne wat in Engeland dominant geword het. Een lijn is die Morrison lijn genoem en is uh, volgens berichte gebaseer op die koninklike honde van die koningin Charlotte vrou van George die derde. Die ander lijn is ontwikkeld door Lord Lady Willoughby de Irisby. En dis gebaseer op honde wat uit Rusland of Hongarije ingevoer is. Twee pugs met die naam uh, Lamb en Mos is na Engeland gebring. Hierdie twee syver Chinese leine is geteel en uh, uh, hulle kleinkie word klik genoem. Hulle was een uitstekende hond en is baie keer geteel by honde by van die Willowee en Morrison lijn. klik word gekrediteer daarvoor om Pugs een beter ras te maak en die moderne Pugs te vorm soos ons het vandag ken. Pugs het gedurene die Victoriaanse era baie gewild geraak en is in baie skulderije, postkaarte en beelkies van die tydperk te sien. Dikwils is hulle uitgebeeld met weie, dekoratieve kraa of groot strikdasse om hulle kort dik nekke. Pugs is na die burgeroorlog in Amerika bekend gestel en die ras is in 1885 dier die American Kennel Club erkend. Pugs was aanvankelijk baie gewild, maar teen die begin van die eeuw het die belangstelling in die ras afgeneem. Een paar toegeweide telers het aangehou broei, maar een uh, uh, paar jaar het die ras weer gewild geword. Die Pug Dog uh, die Pug dog Club of Amerika wat in 1931 gestig is, is ook daar die jaar dier IKC erken. Nou IKC weet ons natuurlijk is American Kennel Club. Hul is die beheerlicham vir, wel, meeste van alle soorte uh, honde. Ons luister na a uh, medley van El, uh, Abba Likies, uh, gedoen dier Stars on 45. Lekker luister. liekies gedoen dier Stars aan 45. Hulle doen een klomp medlees van verskillende groepe. En uh, ja, hy was ebba. Nou, ons het so pas slaagmaak met die geskiednis van die pug. Ons stap aan, uh, ons, uh, sy groote. Pugs weeg tussen 6 en 8 kg. Dit is nou vir reens en tewe. Meeste uh, honderrasse is die reens so bykie zwaarder is die tewe, maar met paks is het reens en tewe, wat tussen 6 en 8 kilogram is, oor die algemeen is hulle 10 tot 14 centimeter lang aan die skouwer. Hulle persoonlikheid, soms speels en narrig, soms kalm en waardig, altyd stevig en stabiel, emeerig en vriendelik, dit is die puk. Puk klanke, hulle snork, snuif, huig, weerjens snork en knor en uh, hulle doen het hard. Die klanke is vir sommige mense innemend, maar sien nie tergend vir ander mense. Alwel hulle vreedsam is met die hele wereld, mense en ander dieren, pas sy die pak met sy nogal vreemde klank as kom, dan sal hulle binnenkant verwelkom word, met snork en snuffels en gegrom. So die geval met die meeste honde, met een kort gezicht, bring sy groot, expressieve oog, gekrekelde voorkop en sy onskuldige uitdrukking en vreemde geluide, ouderlijke gevoelens by mense op. Uh, en uh, ja, inderdaad, die uh, pak is een baie vriendelike en wil Altyd by jou wees, as hy nie te veel bedair word nie, maak hy staat op sy lieflike komische voorkomst en bekoorlikheid. Ja. Hoewel kop, hardkoppigheid raak paks selde baie kwaad, of rechtig kwaad, volwassenes slaap een groot gedeelte van die dag. Nou, gassigheid kan een verleentheid wees, en huisbraak kan een uitdaging wees, vooral in die reen, wat pugs verafski. Die grootste bekommernis met die reeras is, hulle baie ernstige gezondheidsprobleme, moet nie een puk verwag om te jacht, uh, te beskerm, of een bal te gaan haal nie, pugs is geteel om met te wees, en dit is precies wat hulle die beste doen. Die puk hunker na liefde, en jou skoot en ee, uh, is baie ongelukkig as sy toewyding nie vergeld word nie. Hy is geneig om 'n sittende hond te wees, tevrede om in jou skoot te sit as jy 'n boek lees of 'n film kyk. Dit beteken nie dat die pig 'n ou suurknol is nie. Inteendeel, hy is 'n speelse komiese hond wat graag wil uitleef sy en sy en haar vermaak met lawwe manewales. Nou ons het so pas geluister na uh, uh, Stars and 45 medley van die uh, van ABBA. Nou luister ons na Stars medley uh, van uh, die Beatles. Kom ons luister. van hulle likies. Ek sien die syne speel vreselik rond vandag, jammer daar oor, dit is buiten my beheer en uh, ek sal die uh, uitsending op uh, potgooi sit, laat julle amal dit kan uh, herluister as jy pak het en graag wil weet waar oor dit gaan. Ons stap aan, ons het gepraat oor die hondse size en oor sy lawe man en waar alles en sovoorts. Nou kom ons by die pagse temperament. Nou die temperament word beinvloed dier aantal faktore in sluitend oor erving, opleiding en socialisering. Klein hondjies met een mooi temperament is neskierig en speels. Bereid om mense te nader en dier hulle vastgehou te word kies die middelste oentje in die werpsel, nie die een wat sy werpsel maats boelie nie, en ook nie die een wat door in die hoekie sit nie, van die middelste ene. Uh, ontmoet altyd ten minste een van die ouwers. Gewoonlik is het die moeder wat beskikbaar is, om te verseker dat hulle een mooi temperament het, waarmee ie gemakkelijk is. Om die broers en sisters ook te ontmoet, of ander familielede, van die ouwerste ontmoet, is ook nuttig om te evalueer hoe die hoentie sal wees wanneer hy eendag groot is. Soos elke hond in die pak vroeg socialiserings nodig, blootstelling aan baie verskillende mense, besienswaardighede, en wonder ek wat men hulle besienswaardighede, wat is besienswaardigheid vir een hond? Nou ja, geluide en ervarings. As hulle jonk is, socialiseer en blootstelling. Help om te verseker dat die pagohontjie afgeronde, gebalanceerde hond word en sal wees. As die besoekers gereeld uitnooi na uh, besige parkie gaan en in winkels uh, wat honden toelaat uh, rondloop en rustige wandelingen neem met, om die uh, bieren so om die ook te ontmoet en die bieren self en vir al hulle kinders uh, blootstilling daaran te gee, sal dit om help om sy sociale vaardighede te verfijn. Nou kinders en ander truteldiere met die pug, pugs is mal oor, oor kinders, alhoewel dit klein is, is dit, uh, is die pug nie fijn, soos sommige speelgoedrasse Nou, speelgoedrasse, het ons nou al geleer, is toys, ne? Toypoms en toy kleinhondjes. Dis is een goeie kese vir gesinne met kinders. Kinders wat 'n actieve troeteldeer wil hee, om balle te gaan haal of sokker te speel, sal echter teleergesteld wees met een pug. Volwasnes moet altyd toeseg hou oor interactie tussen in kinders en troeteldeere. Die pak is goed opgeleid en gesocialiseer en geniet die geselskap van honde en kan vertrouw word met katte, haase en ander diere. A World of Our Own is wat ons volgende na luister en dit word gesing na uh, door The Seekers. Lekker luister! Light. We're staying home tonight Far away from the bustle And the bright city lights Let them all fade away Just leave us alone And we'll live in a hier Judith Durham van die Seekers. Hulle, al hulle plate is eindelijk vir my baie mooi. Nou, kom ons by die punt waar ons vraag, is pugs gehoorzaam? En waarom luister hulle na ons? Lyk dit asof jou niewe pughondjie, soos jou tienerkind optree. Jy bel hulle en hulle tree op asof hulle nie hoor nie, en uh, hou aan om te doen wat hulle wil. Baie nieuwe Pug-eienaars is verbaas oor hoe hardkoppig hierdie ras kan wees en hulle wonderdikwils is Pugs gehoorzaam en wat kan ek doen om hulle na my te laat luister? Waarom luister honde dan nou eindelijk na ons? Daar is verskye studies en experimente gedoen om te verstaan waarom honde eindelijk na opdracht te luister. Hulle het gevind dat honde meer opdrachte sou volg as een mens dit gee, maar dit het geweier om dit te volg, toe een bandopnemer dit gee. Die experiment het ook getoond, dat honde minder geneig was, om te luister, as hulle 2.5 meter daar vandaan gestaan het, of as die mensese rug, na die hond gedraai is. Die gevolgtrekking daar is, daaruit is, uh, dat is dat jou toekomst, Uh, dit bewys dat alle honde opgelyk kan word, selfs een pug. Jy moet net verstaan dat hierdie ras meer koppig is as ander rasse. Dus uh, dit sal meer tyd en geduld neem om om te laat luister. Nou voordat ons dan nou moet, moet uh, gehoorsaamheidsopleiding kan begin, uh, moet mens eers verstaan oor wat oor die ras wat gekies is. Ons luister eerst na die Ventures en uh, hulle doen een patchie ons gedoen, een patchie. Dit was ons nou die groep wat vir Cliff Richard begeleid recht in die begin, toe hy begin syng het. Of nie, dit was die Shadows gewees. Ja, die Shadows en die was die twee kitaarspelende spelende uh, popgroepen. Ok, die Pag, ek het gesê, jy moet jou Pag begryp, die begrip van die Pag persoonlikheid. Die Pag ras het een lang geskienis wat terugdateer tot die keizers van China, die honde is hoogst aangeskryf vir hulle wen persoonlikhede en die vermoe om hulle koninklijke, koninklijke eienaars te vermaak. Pegs is so gewaardeer dat gewone burgers en buitenstaanders dit nie in daardie da moog besit het nie. Dit was nooit werkshonde of wat skapen opgepas het of waans getrek het of ongedier is gedeertes uitgegrawe uit gaten uit nie. Hulle het nooit belangrike werk gedoen om die mensdom te laat oorleef nie. Hierdie honde was net speelmaats van die koninklikkes en hulle was toegelaat om te doen soos hulle wou, net soos die families wat hulle besit het ook. As gevolg hiervan is Pugs nooit geteel vir hulle gehoorzaamheid of vermoe om opgeleid te word nie. Specifieke take, eh, uh, vir spesifieke taak nie. Hulle taak was om koninklikes te vermaak en liefde hee. Om dit te doen, het hulle slechts hulle onafhankelike geaardhede gehandhaaf. Lekker, leie lekker job. En jy krij koninklijke behandeling net om daar te wees. Paks doen hulle werk van geselskap so goed, dat hulle selfs vandag nog waardeer word vir hulle komische speelsheid en toewijding aan die eienaars, die integratie van pakpersoonlijkheid in die opleidingsstrategie. Pak eienaars moet die fundamentele aspekte van die pakse aard verstaan tijdens opleiding. Opleiding kan moeisaam wees en eienaars moet altijd in gedachte hou dat paks slechts reageer op harde opleiding behandeling in enige vorm. Nou daai is ek seker is 'n fout in die eh uh, sleg uh, dat hulle sleg reageer eh uh, uh, nie slegs nie. Weet jy wat 'n es kan doen hè? Hy kan die hele mening van 'n sinnetjie verander. Dat hulle sleg reageer op harde dat hulle sleg tree. OK, julle weet wat ek sê nou luister ons na tol en tol en hulle doen vir ons elenie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 gestig en hulle het gesing Eleni. Um, hy kan lang u respondeer om die pak te probeer oefen, maar die resultate, resultate kan op enige tyd heeltemaal afhankelijk wees van die bij van die hond op daar die tydstuf. hond of een pak is, is hulle gehoorzaam en opleibaar. Pugs het die representatie, dat hulle heerlijke metgezelle is, maar hulle is nie bekend vir hulle opleibaarheid nie, en trouwens, hulle kan uh, die poging tot opleidingsdikwils ondermijn dier rond te klaun en hulle self skattig te maak. Huisbraak, selfs huidbraak, kan uitdaging wees, soos baie uh, ander klein onderrasse. Daar benewens het hulle van die tere, onafhankelike aard, wat uh, dit kan laat voorkom, asof hulle die opleiding in geen mate, baie ernstig opneem nie. Pugs kan starig wees, om die konste, die van huisbraak, op te tel, verwag een paar maandes bekendste, bestendige krat opleiding. Hardkoppigheid, soos ons net nou genoem het, Alweer hulle selde rechtig in die moeilikheid beland, is die meeste pugs ten minste effens koppig. Hulle moet hulle door absolute konsekwentheid wees dat jy bedoel wat jy sê. Kos is een goeie motorveerder by hierdie ras, maar te veel koekies is gelijk aan een vet pug. Jy wil ook nie een hond hee wat net gehoorzaam is as jy met een beskykie waai nie. In plaas daarvan, moet jy die rechte verhouding tussen jylle vestig, waar jy die leier is en hy die volgelinge. Met ander woorde, jou pak moet leer om jou te respecteer. Hierdie eindskap kan dikwels strykelblokke wees vir die idee, vir jy idee van gehoorsame gedrag, by honde. Dit beteken echter nie, dat pugs nie opleidbaar is nie, of glad nie opleidbaar is nie. Jy moet eenvoudig die technieke en verwachtinge vir die hond aanpas. Word die alfahond om die pak op te lei. As die hond, die as hulle leier sien, sal hy na jou beveelde luister. Die eerste taak is om die pak op te lei, is dus om te verseker dat die self die alfa lid van die hondepak gemaakt word, Dit is belangrike aspek van die sielkunde van die hond. Die alfa hond is die leier van die pak wat orde hand daf. As jy soos die alfa hond optree, sal die hond makkeliker jy stem en besluit respecteer. Jy tree op soos die alfa hond wanneer jy eerste by die deur uitgaan na buiten, eis dat jy hond uit jy pad uit moet staan en gaan uh, as eerder as andersom en dier opdrachte en vers, selfversekerde stemtoon te gebruik. As ie hond, ie, as die leier sien, sal hulle nie, sal hulle ie nie respecteer as hulle jou nie, as hulle leier sien nie. Die turtles sing Happy Together. Imagine me and you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 die skulp aie, hulle sê hulle so happy together, nou dis wat jy vir jou hondje sê, so happy together. As is, is stel een gereelde opleidingskid deele op vir johond, maak die opleiding van hond deel van jy elke dag, dit kan een goeie tyd wees na, na die ete, wanneer jy sowel as die hond gaan sit het, stel die pug starig aan die verhuisde gedrag voor, dier elke keer die selfde opdracht te gebruik. Anvankelijk sal die hond nie verstaan wat verwacht word nie, om, beloon hom uh, elke keer is met uh, een of ander bederfie, en uh, lof hom as die enige beweging dier die hond opspoor, om die taak te verrig wat jy bezig is om hom te leer. Versterking, lofprysing en Lekker na jy. Pugs reageer nie goed op negatieve versterking nie en jy sal nie hulle gevoelens, ou, oh, jy sal net hulle gevoelens seur maak. Die pugras is bekend daarvoor dat hy opleiding weerstaan, Dus verwacht baie terugsla langs die pad. Jy moet echter verstaan dat die pug nie, of die pug sy skuld is nie, om so bedraad te wees nie, Gaan voort met die opleiding op ’n gereelde, konsekwente basis, hou die oefensessies van die Pug altyd positief, pret en loonend en die hond sal uitsien na hierdie tyde van die onverdeelde aandag en interactie. Nou die oorkom van probleme met Pug opleiding Kos is ‘n goeie motiveerder vir Pugs maar hy wil nie die probleem met vitsig veroorzaak nie. Sny lekker na jy in baie klein stikkies om die dier so te voer wanneer hy suksesvol is. In plaas van lekker na jy met hoek calorieën, oorweeg dit om vruchte of groente aan hulle te gee wat veilig is vir honde. Lever altyd lof met die bederf. Sodra een aksie geleer is, kan hy die klein bederf en af en toe weer Uh, weerhou en net lof gee. As jy hond huiverig is om te presteer, kan jy terugkeer na om uh, weer lekker na jy te gee, maar slechts baie klein stukkies. Lofpryse, drukkies en troeteling moet vrygevig en gereeld tydens oefenprocesies wees. As het lyk of jy hond nie begryp nie, voeg meer geduld by en As dit nie werk nie, voeg nog meer geduld by. Sommige honde neem lang om opleiding op te tel, maar as hulle ees geleer het, sal hulle het levenslang behou. Pas die verwachtinge aan. Die opleiding van die pag kan baie langer dier as wat die verwacht. Hulle natuurlijk neiging om te doen wat hulle wil, wanneer hulle wil, kan die sukses wat ie behal, vertraag. Verstaan dat jy vir een lang tyd daarin is, moet nie ontmoedig word deur gebrek aan vordering nie en weerstaande die idee dat jy hond dit nooit sal kry nie. Hou jy opleidingsdoelwitte baie eenvoudig en werk consequent daaraan. Die finale woord oor die pak sy gehoorzaamheid. Ja, dit is een koppige ras, maar Met geduld en opleiding sal die hoentje die lo loyaalste en gehoorzaamste met gesel word. Vicky Leandros sê, I saw the love in your eyes. Onof dit nou vir haar hoentje geskryf is, maar ek sien dit in my om die kiesie oor. Vicky lekker like luister. sy jaskleer en sy, uh, die verzorging daarvan. Al is die jasse kort, is Pugs a dubbelbedekte ras. Nou, de, ons het daar gepraat by die uh, retriever, toe van die retriever praat, toe praat ons van die dubbelbedekte. Dit is donsies onder die annerare. En uh, ja, dit is ver baie meer werk oor die algemeen. Pugs is typisch bruin of zwart Die bruinkleer kan verskillende skakeringse hee, soos appelkoos of silver, en alle pugs het een kort, plat, zwart snuit. Konstante vergieting, uh, dit is nou halfverlies, soos ons het nou ook geleerd het in hierdie program, dit is gewoonlik een skok vir die nieuwe pak eienaars, hoeveel pak vergiet. Die meeste honderrasse het so twee seisoene per jaar waar hulle die meeste van hulle dooie haare afwerk, maar Pags is voordierend bezig om die hele jaar in matige hoeveelheid haare te laat val. Jy moet seker wees dat uh, dit goed is met die. Die jas is kort en glad, maar moen nie mislei word nie. Pags geniet boegemiddeld, vooral in die somer, ek meen geniet, giet boegemiddeld, vooral in die somer. Die wijse pak eienaar aanvaar dit en pas haar klerenkas aan by die in sy dra lichtklerige kleren wat die haare beter wegsteek. Daarna borsel en bad gereeld om die jas in goeie toestand te hou en gieting tot een minimum te beperk. Een maandlikse bad is voldoende hoewel sommige eienaars hulle paks meer gereeld bad. Die klein groote van die pak is handig jy kan om uh, reg in die kombuis of uh, by die wasbak inpas om te bad. Gereelde naalssny is noodzakelik, aangezien uh, huisese vloerteels gewoonlik nie die naals versluit soos konkruit in die buiteerf of op sy paakjes nie. Dit is ook een goeie idee om die pakse oore elke paar weke skoon te maak. Wat speciale aandagverf, is die plooie van die plag. Hierdie vouwe is een warmbed vir infectie, as dit klam of vuil word. Die plooie moet na bad degelijk gedroog word. Sommige eienaars gebruik bloot droe watte, ander gebruik commersiële babadoeke om die vouwe uit te vee. Die pagse bultende oe het ook speciale aandag nodig, omdat hulle so uitsteek is die oe kwaesbaar vir beserings en irritatie dier seep en chemikalie. Soos baie kleinrasse kan die pak vatbaar wees vir tandvleis syktes, gereelde borsel met een klein sachte tannenborsel of een uh, hondetannepaste help om dit te voorkom. Begin die pak, pak daaran gewoon te maak om geborsel en onderzoek te word en nog een klein uh, terwijl hy nog klein hondje is hanteer sy poote gereeld, honde is sensitief oor hulle voete, en kyk binnen in sy mond ook, maak van verzorging een positieve ervaring, gevul met lof en belonings, en hy sal die grondslak lee vir makkelike veerts en hy kindige onderzoeken en ander hanteering, wanneer hy volwassene word. Terwyl hy verzorg, moet hy let op een versere uitslag of tekens van infectie soos rooieheid, sachtheid of ontsteking op die vel en die nees, mond en oor op die voete. Oor moet helder wees, sonder rooieheid of ontlading. Een nauwkeerige en nauwkeerige wekelikse onderzoek sal hy help om uh, moendlik uh, gezondheidsprobleme vroeg op te spoor. Zyger en Evans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 do and save is in the pill you took today. In the year 45, 45, ain't gonna need your deep won't your eyes. You won't find a thing to chew. Nobody's gonna look at you. In the year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 It's time for the Judgment Day.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 yesterday in the year 2525 is the one if one can survive in the year 3535 they're Evans hulle maak voorspellings daarvan ver in die toekomst, maar Die gedagtes of die voorspillings wat hulle daar in die liekie sê, is toch nie so vervavits nie. Uh, ja, dit kan vanniger ook gebeur as wat mens dink. Nou, die verdere zorg van jou pag. Alhoewel hy speels en onbedagsaam is, is die pag een metgezel met min onderhoud, wat dit ideaal maak vir ouwe eienaars. Omdat hulle klein is, ras en... Uh, relatief onaktief is buiten uh, of binnen die huis is dit ook een goeie kese vir woonstelle. Hulle kompakte pakket bevat baie energie. dus verwacht dat hy vermaak gaan word of uh, met een paar onnoosele mannewal is as hy pak loop of speel nie. Hulle is echter sensitief vir hitte en immuriteit. Dis as hy een uh, warm of vochtige omgeving woon, moet jy seker maak, dat jy pak nie te veel buiten spandeer nie. Voeding, die aanbevoele dageliks hoeveelheid, halve koppie tot een koppie droekoos van hoog gehalte per dag, verdeel in twee maaltij. Een opmerking, hoewel jy volwas hond eet, Hang af van sy groote ouderdom, bouwvorm, metabolisme en activiteitsvlak. Honde is individue net soos mense en hulle kan nie amal die selfde koos uh, nodig heen nie. Dit is uh, byna vanzelfsprekend dat die baie uh, actieve hond meer as een rispetat nodig sal heen. Die kwaliteit van die honde wat die koop maak ook een groot verskil, Hoe beter die hondekos, hoe verder gaan dit om die hond te voet en hoe minder daarvan moet ie in die hondse bak skit. Terwyl die pak sy eerste liefde menselike aandig is, is sy tweede liefde kos. Hierdie honde hou van eet, eet en eet. Dit, te samen met hulle klein gestalte stelf hulle in gevaar ver vetsig. As eienaar van die pak, moet ie baie selfbeheersing toon, met om nie aanhoud kost gee nie, voer toepaslike porties, beperk lekker na jy een moedig oefening aan. Weet ek is selfskuldig daar aan, my arme rastie wat hier le, uh, begin a uh, bieke stoel, en, maar as hy laans my kom sit wanneer ons eet, ei, toch dis so uh, moeilik om nie so iets hier per ongeluk te laat afval nie, jy weet, Uh, Wanda Arletty, sy was op 'n stadium deel van uh, die stekatus ook, of met een van hulle getrouwd, ja. Sy syng vgou vir ons Zanzibar. by die gezondheidsprobleme van Pugs. Pugs is oor die algemene gezond, maar as, soos alle ander rasse, is hulle geneigd tot sekere gezondheidstoestande. Nie alle Pugs sal enige of al hierdie ziektes opdoen nie, maar dit is belangrik om daarvan kennis te neem as hy hierdie ras oorweeg. As hy een hoentje koop, soek een goeie teler, wat die gezondheidscertificate vir beide ouwers van ee hondtie sal wees. Gezondheidsklarings dat ee hond op ee spesifieke toestand getoets en skoongemaak is. In pugs moet ie verwag om gezondheidsklarings te sien vir jeepsdysplasie, met ee telling van billik of beter, ellenboogdui uh, uh, subplasie, hypotheriose, en van Willebrand sy sykte en wat bevestig dat die oor normaal is. Ongelukkig teeltelers hierdie uh, goedginstige honde doelbewus om misvorm te word. As zodanig lei meer uh, as hulle net aan natuurlijke gezondheidsprobleme nie net asem nie, maar ook oogsykte gewrug siektes, en verwoestende, noodlottige, neurolog, neurologiese siekte, aangenaam, uh, of, uh, de, de, de, dit word genoem, uh, pug dog en syphilitis. Dit is slechts, uh, wel, dit is eindelike, doodlijke, inflammatorische breinziekte, wat uniek is aan pugs, medische is uh, weet nie, waarom pugs hieruit wil, hierdie toestand ontwikkel nie, daar is geen manier om dit te toets of te behandel nie. Die diagnose van PDE, wat nou staan vir Pug, Dog en Cephalitis, uh, kan slechts gemaakt word dier breinweefsel van die hond te toets nadat hy dood is. PDE raak gewoonlik jonghonde, veroorzaak aanvallen, cirkel uh, en hulle word blind, val in een koma en sterf. Dit kan binnen een paar dae of een paar weke gebeur. Aangezien het lyk as of die genetische komponent het borg die Pug Dog Club of Amerika saam met die American Kennel Club Kynan Health Foundation navorsingsprojekte om te probeer leer oor die verwoestende siekte. Epilepsie PDE is nie die enigste ding wat pugs kan aanval nie. Hyl is ook geneig tot een toestand genaamd idiopathische epilepsie. Aanvalle sonder enige rede. As een puk aanvalle kry, neem hom na die veearts om te bepaal wat er behandeling geskik sal wees. Senewee de generatie ouwerpugs wat sy achterluif of poote sleep waggel, sukkel om op en af te spring of continent raak kan aan Senewe degeneratie lei. Pugs wat dier hierdie toestand geraak word, lyk nie asof hulle pijn het nie en die toestand vorder gewoonlik stadig. Navorsers weet nie waarom hulle uh, dit voorkom nie. Aangezien hulle voorpoot het wil sterk bly koop sommige eienaars wainkies om hulle pugs te help om rond te beweeg en uh, Die veehaards kan medicijne voorskryf om die symptome te verlig. Wat ons net nou van gepraat het, ook dit, die, die um, embarrasserende jo, en, angliksisme, die gassigheid of die winderigheid, dit praat nou nie van die suidooster, daar in die kaap nie, alle rasse met die kort gezicht vreet licht, wanneer hulle eet, en die lig moet toch ergens heen gaan, Commerciele diëte vererger echter winderigheid deur veselachtige of moeilike verteerbare bestanddele in te sluit. Pugs wat een thuisgemaakte diëte van rechte vlees en groente krij, het baie minder probleme met gassigheid. Ok, ons luister na. I wouldn't trade you for the world, sê ek weer eens van my ointje hee. I wouldn't trade you for the world all the pearls in the sea as in the sweetest dreams Trade you for the world Nou, oké, okay, ons beweeg eindese kant toe met die pak hondtjie, kom ons som op. As jy een hond wil hee, wat klein is, maar toch stevig en blokachtig, uit het een kort gezig met groot expressieve oog, uit het een kort rok, of dan jas, soos ons het ook uh, benoem, hy is gewoonlik beleefd met amal, ook ander truteldiere, hy benodig nie veel oefening nie, hy is selwe, raak hy rechtig kwaad, a pug is dan miskien die rechterhond veel, as hy nie die snork snuif, hy gesnork, <laughs> en sommige slob ook uh, kan verdra nie, gassigheid, winderigheid, soos ek sê, soos die suidooster in die kaap, starigheid tot huisbraak, constante vergeting elke dag, baie potentiale of potentiele gezondheidsprobleem as gevolg van sy misvormde bouwvorm. Het lyk miskien oulik, maar dis rechtig misvormd. Het is eindelijk een sonde om ons so te deel. Hy sikkel met aasmaling. Een pak is dan miskien nie die rechte hond vir jou nie. Hou net in gedachte dat die erfenis van temperament minder voorspelbaar is as die erfenis van fysische eigenskap, soos groote of vergieting. Temperament en gedrag word ook gevormd door opvoeding en opleiding. Ek kan een paar negatieve eigenskap vir my door een volwassen hond uit een diere of redingsgroep te kies. Met een volwassen hond kan hy makkelijk sien wat hy krij en baie volwassen pugs het reeds bewys dat hulle nie negatieve eigenskap het nie. As jy echter aandring op een klein hondje, kan jy negatieve eigenskap vir my dier die rechte teler en die rechte honde te kies. Ongelukkig kan jy gewoonlik nie sien of die hondje temperament of gezondheidsprobleme geërf het nie, totdat hy groot is. Baie dankie vir die saamluister. Ek vertrou dat alle pak eienaars hulle honde hierna beter sal verstaan en diegene wat oorweeg om een aand te skaf meer duidelikheid het oor met uh, die soort hond uh, hechte span te kan bewerkstellig. Indien enige veen jylle verdere vraag oor die spesifieke honderras het of uh, enige gezondheidsasvies van ons veearts wil hee jy is welkom om my enige tyd te kontak by My e-post adres ludwigventer at live.co.zi Daar Ludwig Venter is aan 1 en is als klein letters en die Ludwig is L-U-D-W-I-G Of jylle kan my telefonies contact op my celnummer 072 -541 9803 En dit geld ook natuurlijk as jylle dalk een specifieke ras wil voorstelt wat ons in die volgende program moet behandel. Ek groe dan eers tot volgende week donderdag, en ek speel uit met Francisca Liebenberg sy fight song. Sien jylle later. See you later, alligator. Like a small bird.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 This is my fight so I'll take back my life